A valódi vég amúgy csendesen jöttem. Jött egy apró rácsos helységben, ahol a hangok hosszan-hosszan bogyoráztak, -hosszan elegyettek. Férfi hangok, női hangok, gyermekhangok. Robbanások pillanataiban ezek a hangok szerte csapódtak. Aztán, akárha csoda folytán történne, megint egyesültek úgy, hogy megint csak egyetlen hang létezett. És ez így is volt rendjén, mert ennek az apró rácsos szobának egyetlen lakója volt csak. Mindig is egyetlen személy létezett csupán. Az, és nem több. A nő, a szoba lakója tudta ezt. Tudta ezt, és boldog volt ez a nő. Annyival jobb volt így létezni, hogy teljességgel és maradéktalanul azonosnak érezhette magát azzal a valakivel, aki ő valójában volt. Hogy komolyan erős lehetett, komolyan magabiztos, komolyan túl minden veszélyen. Visszanézhetett a múltakra ez a nő, és pedig úgy, mintha rossz álom lett volna az egész, s mi is lett volna más, rossz álom, illúziós szereplőkkel. Ott volt ebben az álomban egy rossz fiú gyermek, egy rossz fiú, aki megölte az ő szerelmesét, s megpróbálta megmérgezni őt magát. Valahol az álomban ott volt a fúldoklás és a hörgés, a torokhoz kapkodás és a kékre váló arcok is ott voltak. Valahol az álomban ott volt az éjszakai temető és az ásás, az ihálás, a koporsó fedél feszegetés, aztán ott volt a rádöbbenés pillanata, amikor kerekre tágult a szem, látván mi is hever odabent. De ami oda bent hevert, igazából nem volt halott. Már nem volt az. A rossz fiú, az volt halott, helyette. És ennek épp ez volt a rendje. Volt azután egy rossz ember is a rossz álomban, egy gonosz felnőtt, aki szintén gyilkos volt. Fal lukán át leskelődött, rútul ivott, mocsok könyveket olvasott, és mindenféle hibbant képtelenségben hitt ám ami a legrosszabb, felelős volt két ártatlan ember haláláért. Az egyik egy szép mellő fiatal nő volt, a másik egy férfi, aki szürke tetszünk alapot viselt. Ő, ez a nő, most itt, tudott mindenről, és épp ezért tudott most minden részletre visszaemlékezni. Mert ő ott volt, végestelen végig. Ő ott figyelt. De azután ennyi is volt minden. Csak hogy figyelt. A rossz ember, és ez a felnőtt férfi gyilkosságokat követett el, valódi gyilkosságokat, és ezeket aztán megpróbálta ráfogni. Anya megölte őket. Ezt hajtogatta ez a rossz ember, csak hát ez hazugság. Hogyan is ölhette volna meg őket ő, ez a nő, mikor végig csak és csak figyelt? Mikor még csak meg sem mozdulhatott, mert tettetnie kellett magát, mintha ő holmi kitömött báb lenne, ártatlan kitömött báb, akinek senki semminek nem árt, akinek senki semmi nem árthat, aki éppen csak létezik, örökkön, örökké. Tudta ezenő, hogy a rossz embernek senki sem hisz, és hogy ez a rossz ember már szintén halott. A rossz ember és a rossz fiú eképp halott volt már, vagy mindketten álomban léteztek csak, e rossz álomban. És a rossz álom helyét felváltotta most valami jobb. És ő, tudta ezenő, ő volt az egyetlen, aki megmaradt. És a valóság. Tudni, hogy te vagy az egyetlen, és tudni, hogy valóságos vagy, ez már maga az éppelméjűség, az egészség, ha az ember továbbra is azt játsza, mintha kitömött báb lenne csupán. Nem mozdult, sosem mozdul, csak ülít ebben a parányi szobában, ül itt örökkön örökké. Ha mozdulatlanul ül hát nem fogják soha megbüntetni. Ha mozdulatlanul ül tudni fogják, hogy elméje épp, elméje épp, elméje épp. Így jutott hosszasan, és akkor egy légy repült be zűn mögve a rácsonát. Leszállt egyenest az ő kezére. Ha akarja most ezt a legyet, agyon üthette volna. Nem ütötte agyon. Dehogy ütötte agyon, sőt, remélte azt is, hogy figyelik ezt, nézik őt, ahogy bebizonyította ezzel, miféle ember is ő, ezt gondolta magáról ez a nő. Ugye? Hiszen ő a légynek se árt.